studio studion tämänkertaiset vieraat niin meillä on Matias Straanius, huippu-arotuomari. Tervetuloa. Kiitos. Ja sitten asiantuntijan vierana akuusti päästä vähän haastamaan valmentajan roolissa erotuomareja. Tervetuloa Aku. Kiitos. Äh, tosissaan tehtiin suomalaista futishistoriaa tässä varsinassa suomalaisittain muutama kuukausi sitten, kun sä pääsit, Mattias, ensimmäistä kertaa sitten Ilkka Kohon. Puhaltamaan mestariliikan lohkovaiheen ottelua Madridissa. Kerron vähän, miten se rekrytointiprosessi menee tuommoisen otteluun? No en mä, tää on helppo vastata, voi mä oikein tiedä. <tos> toi, toi... Kai se sitten tota noi, mä oon pitkään ollut siinä ykköskategoriassa, jo, ja, ja mä oon viheltänyt Eurooppa-liigaa. No, vuodesta 2014 oli pari vuotta pois välillä toki ylikunnan takia ja, ja siihen tuli, siihen tuli totaalitauko. Totaali Mutta mut kyllä mä niissä peleissä aina pärjännyt ihan hyvin. Mä saanut hyviä arvosanoja ja mulla oli hyvin tarkkailijoita. Ja, ja, ja, ja, ja näin poispäin. Ja kai sitten siellä oli se kova työ, joka, joka loppujen lopuksi sitten palkittiin. Ne mä luulen, että ne haluaa semmosia tasaisia, tasaisen varmoja ero, erotuomareita, ettei et, et, et tule sellaista hissiliikettä suorituksissa. Et, et, et, otta, noi, Mä luulen, että tämä on se syy miksi mä sen, sen, sen perin, perin sain. Miten, sitten se, se, miten mä sen saanut ja, ja näin poispäin, niin siihen mä, mä olen väärämiässä. Vastittaa. Mua kiinnostaa nyt tässä se, että, että miten paljon paljon myös asiassa vaikuttaa, esimerkiksi kielitaito, että sä puhut kotona ruotsiin, sä puhut Loistavaa suomea, sitten tota, niin, niin ilmeisesti puhut muitakin kieliä, niin vaikuttaako osaaminen jollain lailla näihin matseihin? No englantia on pakko osata, englanti on, on UEFA-kieli. Jos et saa osaa muuta kuin englantia, niin se ei haittaa, mutta sun on pakko, pakko tota, noin osata. Et, et, et itse asiassa nyt uudet, uudet FIFA-erotuomarit, niin, niin heitä kielitestataan oikein. Heillä, heillä on kielitesti nyt kursseilla Lissavonissa tässä muutaman, ku, muutaman viikon päästä. He käyvät semmoisen pienen, pienen keskustelun jonkun, jonkun ihmisen kanssa ja sitten ne arvioivat että, että onko se niiden kielitaito riittämättä tai ei. Eli käytännössä koetaan välttämättä semmoisia tilanteita, kun on nähnyt itsekin tämä näissä Turussa pelaatuis eurooppa otteluissa, että tuomarilla pelaajilla ei ollut yhteistä kieltä, kun mennään kymmenen vuotta taaksepäin ja silloin kun intervoitti mestaruuden niin ei se kommunikaatio näyttänyt hirveän hyvältä. No joo, en mä tiedä siitä yhteisestä kielestä kuitenkaan, etteihän nyt varmaan pelaajia kuitenkaan mutta joo, kai se ajatus siinä on kuitenkin, että et, tota, no, et, et, et saat irti siitä koulutuksesta ja, ja, ja, ja myös se, että sä kun pystyt kommunikoimaan melkein kaikki pelaajien kanssa, niin kai se on, on aika riittävä. Aku, sä oot tota, ollut, ollut Liitosarjoissa valmentajana ja nyt viimeisin besti oli nostit palloja Liitosarjoihin. Otte varmaan Matten törmännyt tuossa uran varrella. Minkälaisia asioita sinua valmentajana niin kiinnostaa erotuomaritoiminnasta? toiminnasta, kautta perpaamaan tilanneet. No, toi mikä tuli tässä just mieleen tuota, niin oikeastaan linkkinä siihen sinun ylikuntoon, niin se to, tavallaan tuli itseään kiinnostava aiheeseen. Että kun usein näkee peleissä sen, että erotuomari tekee aika, aika linjanmukaisesti hyvää työtä. eka puolella ei ole heti kortittamassa antaa pelata, mutta sit toisella puolella sanotaan jossain vaiheessa, niin sanotusti nämä hyvät suoritukset loppu tai ne tulee harvemmin, ja siinä välissä tulee huonompiin ratkaisu, Niin millä tavalla te tähän näin kiinnitätte huomiota, että ottelun alusta ottelun loppuun, niin tuomari pystyisi pitämään yllä nyt hyviä suorituksia. Yksi on varmasti se, että se kestävyys, että en tiedä sitten, että sä vaiheessa tulet liian monta vihellystä, että lähtee. Ääni keuhkoista mutta niin tulee huonompi ratkaisu vai mikä se on, mutta... Tämän... Kyllä se on syy on no, no, no, mä vähän arvasin se. Mutta mut tämä on niinku se, mikä minua niinku tuosta ylikunnan kautta tuli kiinnostamaan. Että mm. Se, että tuomarit pystyvät myös pitämään niitä hyviä viihdyssuorituksia, suorituksia, sen 95 minuuttia. Sitä vaaditaan periaatteessa pelaajilta niin monta kertaa näkee, tuomarit, ne, se suoritukset vaan alkaa. Niin muuta niin, niin alemman saadaan tasoa. No, ihan ylemmäksikin, niin, niin, niin jostain syystä siis vaan niin hyvät suoritukset, niin niiden väli alkaa olemaan isompi ja sieltä tulee niitä huonoja suorituksia enemmän? No, fysiikka on varmaan yksi, yksi, tota no. noin, yksi tota noin syy. Jos, jos mies on terve ja hyvässä kunnos ja, ja, ja freessissä kentällä, niin, niin silloin sä teet parempi ratkaisuja tietenkin. No. Jos sä oot huonokuntoinen ja yrittänyt pinnistellä mukana 75 minuuttia ja huohottanut siinä 30 metrin päässä, niin, niin silloin se on vaikeampi tehdä se, se on tota, hyvä ratkaisu. Kyllä huipputasolla niin, niin, niin, panostetaan todella paljon fyysisiin ominaisuuksiin nykyisin jo. Ää, meillä on kovat testit, Mulla on tekemään. Mä pidän itse niin suhteellisen hyväkuntoisena ihmisellä, mutta kyllä mulla on tekemistä niitä, niiden testien kanssa, mä en läpi läpi pääsen. Tässä olisi taas nyt kolme viikon päästä, lähdetään, lähdetään juoksemaan Lissaboniin. niin katsotaan mitenkään, ei hyvin si tulee käymään. Kun... Siitä siinä on tietenkin myös, jos te puhuitte alasaria erotuomareista, niin, niin ehkä niillä nii on sitten itseluottamuksen kanssa myös ongelmia. He tekevät jonkun huonon ratkaisun minuutilla 50 esimerkiksi, he huomaavat itse sen, että hei, nyt, nyt ei tota, mennyt ihan puutteeseen, ja sitten pelaajat rupeavat haastamaan niitä, sitä erotuomare nuorta, nuorta poikaa, niin tietenkin se näkyy semmoisena epävarmuutena, epävarmuutena kentällä, ja mielestäni se mun mielestä, on ihan hyvin, hyvin luonnollistakin. Okei, okay, no miltä tähän näin Kiinnitätte huomioon, että siinä tapauksessa, kun pelaaja huomaa, että tekee huono suorituksen niin te se katso, niin sen pitäisi vain unohtaa se suoritus ja mennä seuraavaan. Kuin paljon koulutuksissa ja muusta kiinnitetään. tähän on kohdalla huomioon. Ettei jää vellomaan ja niin aina tämä legendaarinen huhukkerto, että jo, nyt se hyvitti, mitä mä en usko. Tuomot, <tos> mä ei, niin, mutta sitä, ei, se legenda elää. Niin, että tuota, ni niin tämän niin kuin ylittämään. Onko siihen kiinnitetty jollain tavalla huomiota. Kyllä, me puhutaan paljon johtamisesta, ja erotuomaroitihan on hyvin paljon henkilöjohtamista, mm. ainakin mä ajattelen asioita näin. Mä joskus sanonut jollekin nuoren erotuomaroitin, että täytyy osata myydä paskaa halvalla. Eli vaikka sä olet tehnyt jonkun ratkaisun, koska ethän kaikkia tilanteita näe. Se, se, se on vaan niin näin Mutta sinun pitää kuitenkin saada niiden pelaajan että ne luulee hei, että nyt tämä meni oikein. Ja sitten kun sä oot tehnyt riittävän määrä oikeita ratkaisuja, ja hyviä ratkaisuja. Ja sit se on vähän niin kuin tuttu kentällä vielä. Että okei, toi oli viime pelissä, se oli kaksi viikkoa sitten, ja se veti hyvän pelin silloin, nyt se veti huonon, huonon tota, vihälyksen. Niin okei, se veti, mutta tämä on hyvä ero kyllä, kyllä, sekin tulee sitten itsestäänkin kokemuksen mukaan. Mutta niin mä sanon, kyllä me siis koulutukseen pitäisi ehkä jopa entistä enemmän panostaa johtamiseen. Me ollaan ehkä pikkasen liian teknisiä Suomessa, me ollaan hirveen hyvin katsomaan katsomaan sitä, että nyt katsotaan videoita että oli joku taklaus, onko se beat nyt, mä puhun ero tuollani kieli, onko se Holtit, onko se beat Tämä tämän, mm. käytettiinkö siinä kohtuutonta voimaa. Me ollaan hyvin tarkkoja sanomaan, että okei toi on keltainen, toi on punainen kun taas ehkä pitäisi ehkä ymmärtää peliä niin, ja puhuu johtamisesta, mutta Johtaminen on myös hyvin paljon persoonakysymys, mä oon sitä mieltä. Siinä johtaa eri lailla. Miettii esimerkiksi sua vertaa Antti, joka on niin. yksi Suomen FIFA-tuomareista, niin, niin Anttihan ei voi johtaa tilannetta samalla kuin sinä, koska sä paikan päälle niin sä oot uljas uros hirvi, sä oot isomies. Mutta no sit taas Antti, Antti kun menee tilanteeseen, niin hänen täytyy mennä tilanteeseen eri tavalla, koska hänen fyysit on ei jos ole samat kuin sulla. Niin. Hänen täytyy johtaa eri lailla. Miten me, puhut, miten me tehdään se, että erilaiset tuomarit saavat johtaja johtajakoulutusta, Joo. että se pitää ottaa huomioon. Joo, Sitten tuosta tultiin, niin kun mennään viime kauteen, mennään alasarjoihin. Tämä no, koskee varmaan pääsarjakin, jos puhutaan, että nyt tulee joku iso nimi paluumuuttajana pääsarja takaisin. Kokenut vanhempi pelaaja, jonka tuomari tietää nimen, niin tietää historiaa näin edespäin. Kun se pelaaja on tottunut korkeammalla tasolla, missä tuomarikin on kovempi luita, niin, niin sanomaan asioista. Ja se ei joudu siitä ongelmiin, mutta heti kun tulee tilanne alimmassa sarjassa, kun ensimmäisen kerran rupeaa naputtamaan, niin jostain jokin syystä pelaaja jää samantietoinen niin odottamaan sitä, vaat seuraava tilanne kun mä menen, niin se on lappu. Ehkä sen pelaaja pitäisi itsekin sitten ymmärtää se, että hän ei pelaa enää Bundesliigaa vaan hän pelaa varsinaisesta Suomen nelosta. Niin. Toi on, on ehkä pelaajalle kaikkein hankevinkin. No, no, se, että hei, missä sarjassa mä olen. Että ja. tässä sarjassa pelaetaan vähän erilaisesti. Hän, ja hän ei hei. pelaa Miroslav valta vastaan. Ei varmankaan. Toi, se, mikä mua kiinnostaa hirmu paljon tietysti tässä, että, että sä puhuit siitä ylikunnosta, Mä muistan, että sillä kaudella juteltiin sun kanssa, kun mä selostin Veikkausliigaa ja sä Tuli yhteen matsiin, että nyt pääsee ekaa kertaa pitkästä aikaa puhalta. Miten vaikeeta se oli henkisesti sulle, että sinä pitkää ollut sivussa, niin luulisi, että jonkunnäköinen niin henkilökin painolaisesti siitä tulee. Sitten kun me menet kerran, niin, Veikka, niin totta kai alemmasarjamatse ei on hyöllä, mutta se, että mennä sit sinne Suomen ykkös-levelille, missä matsit kuvataan ja miss harjaiset kuvitelmat elää Black White-virheistä, rangota rumasti ja näin poispäin, siis, niin minkälaista mennä siihen? Sen, sen tauon jälkeen. Tauon jälkeen. No, ei, se, ei, se ollut. Ei, ei se ollut henkisesti, se odottaminen oli henkisesti todella, todella, todella raskasta, koska se on helppo jos saat, no ei sekään helppo jos jalansa tiedät, että sulla on x määrää kuukausia tai päiviä tai viikkoja ennen kuin sä palaat. Tai sulla on joku ennuste. Mutta silloin kun sä oot ylikunnossa, niin sulla on jo mikä ennuste. Et se se oli se, se hankala. Että kyllä mä odotin sitä se oli mulle kaikki päivä, kun mä pääsin takaisin Viheltää viheltä ja, ja Mulla oli kuitenkin 170 pelin takana, niin kyllä mä nyt tiedän, että, että mä osaan viheltää. Että, että mm. ei se, se ei mene puolessa vuodessa vuodes, mihinkään. Että, että se, sitä ei mua jännittänyt, se oli enemmän semmoinen EU-fuorinen kun mä takaisin pilli ääreen. Oliko missään vaiheessa pelkoa siitä, että FIFA badge lähtee siinä aikana, kun sä poissa? No ei se kyllä toimi näin. Ja itse asiassa mä olin itse, itse suoraan, suoraan tota Jutterin Piervin kanssa joka oli meidän silloinen, silloinen Rotovarin päällikkö, ja hän, hän kyllä rauhoitti, että ei tarvitse, tarvitse tuolla hätääntyä. Jos sä oot kippeet, niin sä oot kippeet, ja silloin sä oot pois. Sulle ei tule tapahtumaan mitään, ettei tarvitse olla huolissaan. Et, Kolin oli erittäin sympaattinen. Sillä, no, seks... on vaikea kuvitella, <laughs> no, että niin, näyttää. Niin, niin, niin, että... Mietiä, minkälaista me nähdään akustin pieruun, niin se julma tuijotus ja painunmäkeä siitä Sanotaan varmaan yksi niitä harvoita tuomarevista, mulla ei olisi telkkari se no, on <tot> niin paljon kotona että karismaa, niin karismaani niin uskon. Se osasi johtaa sillä, siis, sillä karismalla niin sillä, just. kun me puhuttiin johtamisesta mm. äsken. Että. Vaan se, se oli tuon näköinen ja se osasi tuijottaa. Koska mä väitän, että viimeisenä vuosina kun se vihelsi, niin se ei oikeesti tehnyt hirveän hyviä päätöksiä enää, mutta koska se oli Collin, niin se kelpasi. Sitten päästään siihen asiaan, just, että niinku tuttuus, mikä on sellainen tekijä. Mä muistan joskus aikoinaan, kun mä olin kakkosen, erotuomerina. Mä oltiin katsoin jotain sun puhaltamaa liikakaapin missä Inter pelas kupit oli helvetin kylmä. Joku nelkymtaiset pakkasta tuon lunta, mutta silti siellä oli pakko seistää, jos haluut kuulla ryhmä ja Sitten tota niin, muista vaan kun sä Nikkarin Ville krabassiin. No, taas palata jopa tepsii vastaan. Niin sitten sä menit siihen tilanteeseen, Ville, tuu tänne. Niinku Ja sitten kun mä olin itse puhaltu siinä vaiheessa niin me ensin alasarjoissa sanotin, että niin vaikka ne on teidän kavere, niin sanokaa, että numero 15 tai numero 25 tai näin poispäin. Ja missä vaiheessa suomalaiset erotuomaritoiminnassa se tuttuus alkaa oikeasti olla sit, taas niinku hyvä asia? Kun toisaalta alasarjoissa, meidät painot, että älkää olko niin tuttavalliseksi, koska sitten joku vastustaa ja kiukuttelee, että nyt on kotikylän tuomari. Niin, no, Tämä on ehkä se kuitenkin, kun, kun veikkaus liikas ns kaikki tuntee toisensa, niin, niin, niin. pelaajat kutsuu muakin Mattiksi tai niin kyllä mä kutsun heitä Villeksi tai... Joo no, ja mun se on vasta. hyvä asia, mutta me en tiedä missä kohtaa niin kun se tuttuus alkaa olla osa sitä johtamista, koska kyllähän sekin on niin ihmisten johtamista, kun sä puhuttelet sitä ihmistä sen ihmisarvolle sopivalla tavalla. No on, se, on se varmasti näin, se on varmaan sitten, no edelleen koska, no veikkaa fiika on veikkaa veikka veikka veikka ykkönen on varmaan ykkönen, siinä on ne samat jätkät, jotka pyörii jatkuvasti, kaikki tuntee toisensa, et, et se on varmaan, siinä si, si, si se varmaan se, jos joku raja on, niin siinä si, si se varmaan sitten, mm. sitten tota noin, sitten noin käy. Ja jos se auttaa suojaa, ja se tekee susta paremman erotoon niin miksi sä et voi sanoa Ville, ville tai, tai Juhani myös kolmosessa tai nelmosessa? Jos, jos se tekee susta paremman erotoon niin miksi sä et voi sitä tehdä? Mun mielestä ei pitäisi, aina, ei pitäisi koskaan kieltää jotain, joka toimii. Että, että, että, että, se kuulostaa Eli, mulle että, vähän oudolta. Et enemmän ruokittaisi niin kuin sen tuomarin ominaisuuksia. Niin, ei, ei meidän tarvitse kaikki olla samanlaisia. Että, että, niin kuin sä äsken sanoit, että, että minä ja Munukka me olemme täysin eri, eri kokoisia jätkiä, me ollaan myös persoonalaisiltaan aivan erilaisia ihmisiä, mutta mä pidän meitä kuitenkin suomalaisiltaan molemmat ihan hyvinä herotuomarina. Jo, joku, joku saattaa nauraa tuosta niin. toisella puolella kameran, mutta. Mut se, on, se on jännä asia, itseasi, että Munukka, joka omistaa Veikkausliigassa edelleen laulun, että aina kun joku tuomari Veikkausliigassa tekee huonon tuomion, niin se laulu menee munukka munukka ja sitten jatkuu siitä, mutta niin Anttihan saa nykyään tosi paljon kehuja jopa futisformilla, niin että hän on kehittynyt tuomerina myös tämän niin kuin viha- ja sukupolven silmissä, mutta silti edelleen lauletaan munukka munukka. Tai sitten se on totuttuvaa. Niin on totuttuvaa. Niin, Eli lauletaanko kymmenen, kymmenen vuotta sen jälkeen, kun munukka on lopettanut vieläkin munukkaa munukkaa katsomoissa. Toivotaan että. näin. Mä luulen, että näin tullaan, <hysy> näin tullaan tekemään. Tota, ne, Antti on, on mun hyvä ystävä muutenkin. Ja täytyy sanoa, että Antti, Antti, tota, noin, mun mielestä Antti on todella hyvä erotuomari. Ja, ja, ja, ja. Hän on myös kypsynyt, no varsinkin erotuomari, var, varmaan myös ihmisenä. Ja, ja. Ehkä semmoista kirjaviisasta erotuomarista on tullut semmoinen, perinpalvelija nykyään, että hän on, hän on mun mielestä... Hän on lopettunut tulipalojen sammuttamisen. No, no, toi, toi, sitä, sitä juuri näin. Toi on yksi asia, mikä olen huomannut matkan varrelle. Erotuomaritten kanssa, kun juttelee jostain erotomarista. hyvin hyvin on saada mitään negatiivista toisesta erotuomarista sanotuksesta. <laughs> Kokeile samaa valmentajien kesken. <coughs> se <laughs> on hyvin hyvi vaikea saada, mitään positiivista. No. Otetaan toopa Laitetaan kamera kiinni niin laudes. uudestaan. No, no. mä voinko jo. siltä heti tähän pari semmosta valmentajanimeä jostainko, että et et varmistellaan yhtään mitään positiivista. <coughs> ei jännä, <coughs> siis, tää tää, <coughs> minko, tää jännä, että kun tuo Kentilo on niinku kanssa juttele niin se on hieno nähdä että se on hyvin yhtenäinen. Se Ollaan toinen toistensa tukena, jopa silloin kun toinen ei ole paikalla. Käypähän me ollakin, eihän, mm. siis, eihän siitä tulisi mitään. Ja mä, tätä mä yritän painottaa nuorille jätkille myös aina. Et muistakaa herrat, se, että, se, että joka toine, joku toinen epäonnistuu, niin se ei tee teistä yhtään, yhtään parempaa erotuomari. Et se on hyvä muistaa. Tämä on kova kilpailu, meillä on oikeasti kova kilpailutilanne tässäkin, mutta ei, ei tule parempi erotoma, Ei minusta tule parempi erotuomari se, että munukka tai Nevalainen tai kuka vaan tekevät huon, huonon, huonon päätöksen jostain, Koska jossain... se voi jo päivänä olla sun No se on Nyt tästä huolivosta päätöksestä päästään siihen, että, että tavallaan niin iten muistan hyvin, hyvin vahvasti sen siltä ajalta, kun oli liitto-erotuomarina, että puhuttiin niin ulospäin-signaalioon sitä, että tuomarille ei annettu ulospäin koskaan negatiivista palautetta, mutta ne palautetilaisuudet kehittäjän kanssa sen matsin jälkeen, ne saattoi olla tosi tulikiven katkuisia, niin sato, lennellä tosi paljon kirveitä ja kaikkea, et, et, jos sä olit tehnyt jonkun moka, Minkälainen nykyään on se matsi, tavallaan, että sä menet veikkausikapeliin, okei, saat siellä puolitoista tuntia ennen paikan päälle, sitten on palaveri joukkojohtajan kanssa 75 minuuttia ennen, lämmittelyt, matsi, matsin jälkeen kehittäjänä, kun te juttelette, niin minkälaiseksi se on muokkautunut tässä vuosien varrella, varrella se, se tilaisuus jos palautteen antoi? Kyllä meillä on laitaan edelleenkin. Itse yritän, jos, jos mä itse toimin roolissa, niin kyllä mä aina yritän sen PUSin kautta, pusin kautta tota, noi, kehittää. Ää, se on helpompi etsiä virheitä, kun, kun löytää positiivisia asioita. Ainakin jos, joskus, joskus, tota, noi, joskus jossain pelissä, kun, kun ei ole mennyt ihan, ihan putkeen muut muut ihan laidaslaitaan löytyy. Jotkut ovat semmoiset, että pam pam pam pam pam, tämä meni huonosti, tämä meni huonosti, tämä meni huonosti ja tämä meni vieläkin huonommin. Ja sitten on jotkut, jotka sanoo, että no tässä, tapattu, tässä pelissä ei tapahtunut mitään mennä kotiin, eli mm. semmoista tiettyä sabuna ei kyllä ole, mutta mun mielestä sen pitäisi olla semmoinen, että siitä jää kuitenkin semmoinen positiivinen. Kyllä tietenkin asioista pitää puhua asioina. Mutta kukaan ei ole koskaan vihatänyt niin huonosti, että et voisi sanoa yhtään hyvää asiaa niin Ja se, miten sen, jos, jos toinen on tehnyt virhe, miten se virhe tuodaan syyttämään niin, vai se niin, että niin, et, tuota, no niin, sä kerro mulle mitä mä tein väärin, mulla on mahdollisesti kehittynyt vai mm -hmm. niin, että ensi kerralla mä niin Joo, ja sitten ja sit, sit, täytyy aina muistaa myös, että ei, tilanteet eivät tule aina mustia vai valkoisia, niin me tultiin siihen niin. näkevän ajattelun. Ja kyllähän se vaan näin on, sitten, jos se on harmaalla alueella, vaikka se olisi lähempää sitä valkoista ja erotuomarilla on tehnyt mustan päätöksen, niin kyllä sun pitäisi tukea. muuten. Jos ei me toistemme tueta, niin sitten tämä menee. Sitten tämä maailma on sekaisin. Sitten sillä erotuomarilla ei ole vähänkään. Itse se lähtee seuraavaan pelin ja sit, sit se hukkaa se sit se on vielä huonompi seuraavassa pelissä. No, mä ite muistan sen, että silloin kun mä oon ollu siinä ryhmässä, eli jotain vuotta 2013, mä olin villin nalla, silloin, niin silloin, silloin se oli nimenomaan niin, että, että sieltä hakemalla haettiin. Musta tuntuu, että niissä pereissä hakemalla haettiin Black and White Niin kun sit tuli jotain käsittämättömiä, että saattoi tulla viikko sen matsin jälkeen heittää sähköpostiin, et se yksi tilanne, missä et antanut kryssille keltaista niin Nyt mä oon jutellut neljä muun kehittäjään ja sen itteme sitten antaa keltainen kortti, jos se on toinen keltainen sitä kautta punainen, eli nyt sitten tulikin väkkäin vai virheen sun arvosena 7,8. Ja siinä, vaiheessa, mikä sen tuomarin fiilis oli sä juttelit neljä ihmisen, jotka ei nähneet sitä peliä taklauksesta, mistä pitää antaa sun mielestä keltainen kortti ja mä en antanut siitä keltaisin kortti, niin tueksi sitä tuomaritoimintaa silloin? Kyllä, se valitettavasti välillä on vähän näin edelleenkin. Valitettavasti se on lähinnä, mutta toivottavasti me päästään eroon siitä. Ja semmoinen positiivinen ajattelu, se, se on se mitä suomalaisilta ylipään, nyt jos me mennään jopa putiksesta pois, niin se on semmoinen perusnegatiivisuus. Mutta on se positiivisuus, okay. se on helkkari paljon kivempi olomuutta. Ja tästä päästään siihen, että mun mielestä niin ehdottomasti suomalaisen jalkapalloperheen pitäisi mennä kaisavuorisen Vuorisen hyvä luennoille. Mä oon opettajana käynyt niin luennoille, ne on parhaat luennot ikinä. Kaisa vuorinen niin sen koulutussapuna, mikä se on luonut, niin niin idea on se, että me huomataan joka päivä hyvä asia meidän lähimmissä meidän oppilaissa. Niin miksei tuo markki? Huomaa joka päivä hyvä asia sun kollegassa? Pelaajat, sama, sama koko jalkopalloperhe. Että niin nyt palloliitto, pistäkää rahaa kiinni siihen, että Kaisa Vuorinen tulee luennoimaan, miten oikeasti asioista tiedotetaan ulospäin ja miten huomataan hyvää. Tuossa on just se, että tuota, niin kritiikki on aina tärkeä. On on, siis kritiikki mut, kehittää. Kyllä, mut se, että tuota, niin kun... Moni ihminen antaa kritikki, ne ei tajua, että ne on negatiivisia. Mm. Ja, ja tuotan, silloin kun mennään sinne negatiivisen puolelle, että se, että aina etsitään kaikesta vastaan negatiivista, niin se ei pitkän tarvitse ja nyt mä en tarkoittanut, kun mä käytin sitä harmaa alueella, mä en mm. tarkoittanut todellakaan sitä, että valkoisesta tehdään mustaa. Sitä mä en tarkoittanut. Mut, et... Mutta mut harmaasta voidaan tehdä mustaa tai valkoisesta. Niin eroa silloin kun on se ollaan tuon, niin silloin on vaan tehtävä ratkaisu. On, on olemassa tilanteita, että jää päiväselvä pilkku puhalta. Silloin, on... silloin se on päiväselvä pilkku ja, on ja silloin sä et voisi sillä mitään. Mm. Et jos sä jätät päiväselvä pilkku puhalta, se on... Isosti peliä muuttava virhe erotuomarilta, mutta mm -hmm. senkin niin ei sun tarvi heittää sitä dumaria bussialle. Mm -hmm. Mä oon ollut semmoista kehittämispalveluissa Matsissa. Mä en nyt viitti kertoa paikkakunta, Mä olin neljännänä erotuomarina. Mä oon ollu nelosena, se ei voi olla hirveen kyllä. Päätellään. Kolme paikkakunta kolme mahdollista. Niin. Niin. Matsin jälkeen erotuomari ja kehittäjä kävi pukukopis tappelun yhdestä tilanteesta. Ja Koko nelikko tuki sitä erotuomioista, erotuomari teki oikein ratkaisun. Me kaikki nähtiin se asia niin. Mutta kehittäjä oli eri mieltä. Ja voi vittu sitä, anteeksi, voi vitsi sitä tahtelua, mikä siellä kopissa oli. Ja silloin musta tuntui, että ei tässä ollut mitään muuta kuin, että tuo kehittäjä halusi heittää tuomarin bussialle. Ja me, me kolme muuta kuunneltiin sitä bussialle heittämistä. Ketä se kehitti? Ei ketä. No nyt on hyvä puhua tästä tilanteesta, koska on yksikään siinä kopis ollut tuomari ei ole enää tuomaritoiminnassa mukana, niin sen takia mä haluaisin, mä en haluaisin kertoa sen loppuun, että, että kukaan ei ole enää mukana, ettei tule sellaista oloa, että joku miettii, että kukaan viikkaus liikatuomaria on tehnyt ja mikä matsi, ja näin, näin pois, että sillä ei ole mitään merkitystä. Mm -hmm. Samassa matsissa mä kuuntelin 60 minuuttia, kun mun selän takaa kotijoukkojen kannattajat huusi, että me tiedetään, missä saa asut, me tullaan sun <yöntäriä> se, ne niin järjettömiä huutoja, vaikka ei siinä olisi mitään tarkoitusta. Ei, mitään ei se on psyykkaamista. Ja, ja sitten pääs sit päästän siihen, mitä minä mietin. Sä olit, Matte, nyt Madridissa. Sä heität kotijoukkueen jätkän pihalle. Mä, mä, mä voisin kuvitella, että kun pelissä annetaan vierasjoukkueelle, joka takaa ja mahdollisuus peli, peliin mukaisesti, se oli täysin oikein. Mä sitä mutta se, että siellä se psyykkaaminen on varmaan vähän eri tasolla kuin tuossa Aakatsomoa edes veritaksella. Ei se kyllä ollut. Eikä. En mä mietti, en mä, en mä tajunnut silloin kun mä vihasin. Mä näin, että mun mielestä päivässä käsi viedään pallon pilku, Se oli vetopohti maali, varoitus silloin varoitusalalla. No. En mä miettinyt, että se oli, että mä olin Vanda, Vandalla, missä pelataan Samppari-finaali tänä vuonna, että se olisi, se Stefan Savic se pelaaja, joka meni pihan, että se pelasi kossa. Että ne johti kaksi 0 ja nyt varmaan Monaco pääsee tykittää sen jälkeen. En mä mietin, mä näin tilanteen, en mä miettinyt kuka se pelaaja oli. Uskokaa tai jälkeen, mutta näin se vaan menee. Onko mä liian yksinkertaisesti? Ei, vai tämän. silloin sä olit tullut siinä pelissä sisään. Niin, mutta sekin, että onko se et, et, et, et, on hyvä taito, koska on paljon tuomareita, jotka ei anna varoitusta sen takia, jos se muistaa liian paljon sen pelin yksityiskohtia. Paras tilanne on se, että sä, et mieti. on, sä mietit, vaan sä menet siihen tilanteeseen. Tässä minä toimin näin tämän ottelun linjan mukaisesti. No, kyllä se on ehkä joskus ihan hyvä muistakin siinä vanhana kuopiolaisena muistaa varmaan mitä mä tein <laughs> kupin finaalista. Niin nyt voi sitten ihan tässä sanoa, että se toinen varoitus olisi pitänyt jättää antamatta. Jos mä olisin ymmärtänyt, että hän oli kortti alla, niin se ei olisi noussut. No. se oli vähän liian myöhäistä. No se on tehty. Lukemisessa joskus sattuu virheitä. Se on suora selkeästi kuitenkin myöntää. No, se. no, joo. Aika helppoa, ei näin kuusi vuotta. Mutta mä tiedän, että huopi olisi hiertää edelleenkin, edelleenkin tää, ei kun itse asiassa 8 vuotta. Ja edelleenkin tätä. Et, et, et näin se vaan mennään. mutta hei, virheitä sattuu. Ja. On. Pelejä tulee, pelejä menee. Meillä on tullut pari katsoja- ja kuulija-kysymystä sullekin jonkun verran tuttu henkilö, Halgrenin Anton, kysyy Twitterissä. Olet joskus hänen pelejä puhaltu alasarjossa ainakin. Ja Interin katsonut, se huutailiinkin sulle joskus. <laughs> kehu, Kehu, se. kehu Anton kehuu aina tuon Anton on, siis, on maailman sympaattisin Ruotsista Suomeen muuttanut ihminen. Siis Satanollavia ja kaikkia muita. Mutta mut tota Anton kysyy, hän on asiassa kaksi kysymystä. Ensimmäinen kysymys oli se, että et, et miten valmistautuminen ero KV-matsissa ja kotimaanmatsissa, ja miksi se vaikuttaa siltä, että niin kaikki pienet kirikkeet viheellät, mutta ulkomaansaamen saadaan pelata kovempaa? Niin, mikä oli ensimmäinen kysymys? Elka kysymys on se, miten se valmistautuminen eroaa? No, siis val siis KV-otteluun tai kotimaa kotimaanotteluun? Se eroaa valtavasti, ja vaan senkin takia, että kun mä veikkaus ikään viheellä, niin mä tiedän ne pelaajat tasan tarkka ketä siellä on, mä tiedän Millainen pelaa, pelaajatyyppi, sanotaan nyt arska esimerkiksi. Se on vissi lopetty vai ei? Joo, Sitten. siirtyy kuulemma ah, selvä, selvä. <laughs> niin, niin. Mä tiedän millainen hän on, miten mä kommunikoin hänen kanssa pelissä. mä tiedän esimerkiksi millainen Mosa on hoikosta tai mccandt kanjon on hongasta tai, tai ihan Petteri Pennanen Kuopios. Mä tiedän, mutta sit kun mä menen ulkomailla, niin en mä niitä jatkiin tiedä. Mä en tiedä miten ne juhkuu, että pelaa, Eli täytyyhän mun valmistautua ihan eri tavalla. Tavalla sitten niin, Se ja lähtee asiassa niinkin helposti jutusta että me lennetään aina peliä edeltävänä päivänä sinne paik pelipaikkakunnalle. Veikkausliigassa niin saattaa joskus olla niin, että gestran, jos olisi vähän merkintä laittaa tässä ensin ensi, ensi Turussa ja sitten lähtee Kuopion ajaa ja, ja, ja, ja, ja tulee sinne viideltä kun peli alkaa puoli seiskaalta ja sitten lähtee takaisin ajaa kymmeneltä ja, ja, ja, ja on kotona kolme aikaa aamulla ja lähtee seitsemän aikaa myymme merkkinälaitteita. Kun mä menen KV-peleihin, niin... niin, niin sit se on niin kuin eli tavallaan se, ympäristö rauhoitetaan. Eli pieni päivän jälkeen vasta, jälkeisenä päivänä vasta kotiin, tai lähdet kotiin ja näin poispäin. Se on, se, se, on, se on eri maailmaa, eri maailmaa kuin, kuin tuota, noin Suomen veikkausliigaa. Mun kesättekö se toi on ihan niin kuin Saksassakin alemmiljon? <tos> joukkueet menee päivää aikaisemmin, niin sakko tuomarit... on niin kovin siellä, että jos olet myöhässä, niin, niin sakko on niin kova, että se on paljon halvempaa ottaa hotelli kaiken varauksia. Tuomaritkin tota noin, niin, niin jossain bundesta, tai nyt me puhutaan bundesliigasta, ja niitä no. on pakko mennä pelejä edeltävänä päivänä sinne, ihan mm -hmm. niiden sääntö hotellia. Ja me tässä Suomessa taas, no me puhutaan eri resursseista, niin, niin sul, siinä meillä on hyvin tarkat säännöt, että sun pitää olla 300 kilometriä, ennen kuin sä saat ottaa hotellia ja saa mm -hmm. niin niin. niin No, rahastahan tässä on kyse. No. Ei, ei mistään muusta. Tästä päästäänkin sellaisiin asiaa. Mä Mähän lopetin mun erotuomari uran sitateissa, mutta se, että kun mä olin kakkos erotuomarin, mä lopetin sen touhun siihen, kun mä ajoin niin paljon yksin, ja mun pää ei kestänyt sitä, että mä olin jatkuvasti yksi ratisajamassa Tampereella, ajamassa Porin, ajamassa jäsenkin. Mä olin päivät tossa erityisoppilaiden kanssa ensi. Sitten mä lähdin heti työpäivän jälkeen neljältä ajamaan ainakin stadia, ja se oli niin kuin se aivan järkyttävää se painuasti, mikä sitten tuli siihen tavalliseen elämään. Nyt on taas sitten palun tuonne alemmisä, niitä on kiva piipata, kun mä tästä näin vaan fillarinkaan, fillarinkaan matsi, Mutta se Saksan Bundesliga, hyvä esimerkki. Muutama vuosi sitten Bundesliga-tuomari yritti hotellis sitten Siitä oli isosti esillä Ruotsin mediassa. Suomen media ei hirveästi noterannu mutta Ruotsin mediassa oli isosti esillä Saksan mediassa. Mediassa mies oli julkaissut muistelut, muistelut siitä tilanteesta. Mutta siinä just nähdään se, että kuin paha se yksinäys voi tehdä tuomarille. Pahimmassa tapauksessa se tuomari on henkisesti horjutettu. Henkisesti horjutettu pelaaja, maalivahti, vähän niin kuin maalivahti on verrattavissa se on yksinäinen susi. Osa joukkuetta, mutta joutuu kulkemaan yksin. Miten sä, miten sä taklaat tämän yksinäisyyden? Joo, en mä koe sitä noin. Kyllä, kyllä kun me lähdetään... Kyllä meillä on tiivis ja hyvä yhteisö. Harvemmin mä esimerkiksi lähden ajamaan Kuopioon yksin. Ja se, se Eli kun meidän näen silloin ei tarvi ajaa enää yksin. No, a, a, a, kyllä mä johonkin Helsinkiin saada lähtee, mutta mun mielestä Helsinki ei ole. Mä pystyn kyllä handlaan, mm. handlaan ihan hyvin. Mutta sanotaan, että johonkin Kuopiokin, niin kyllä mulla on joku, joku jätkä kyydissä. Sanotaan, mä lennän tai jotain. Ja sitten me, me ei viheletä kuitenkin aika vähän pelejä Suomessa. Me, meillä on pari, meil, parhaimmilla ratolla meillä on pari sekymmentä peliä kaudessa. Että ei, niitä ei ole niin, niin, niin paljon sitten siitä kuitenkin. Mun miestään keitä yksi nästuva, mutta ei se kuitenkin ole hirveän yksi mies homma, jossa en mä Joo, mä ymmärrän minkä että se ei autta varmaan varasti paljon, että siellä on se matkustuskaveri. Joo. Riippuu matkustuskaverista tietenkin. Joo. Uh -huh. Niin vaikka eksit tattu yksi tarkkailija, joka lähtee mielellään matseja vaikka selväs siis tarkkailu hemma, delegaat. Delegaat. Eiksemme ole yksi mies levy? Kyllä, kyllä, kyllä, kyllä. Siitä mä lähden mieluun yksi. En lähden. En lähdä. No, elokuu se oli. Piti just sanoa, että kun on men pelipäät penki alle ja pitäisi tulla Kuopiosta yksin, niin kyllähän se varmaan aika kova on, kun sen matka-aikan käy läpi sitä. Että no, varmaan ei ole nuorempana. Nyt mä pystyn ehkä suhtautumaan näihin jo aika paljon rennommin. Tää on vaan jalkapallo ja, ja, ja aina sanotaan, että meidän pitää ymmärtää, että erotovaritkin tekee virheitä. Mä ymmärrän, että, että Me olemme ihmisiä, me teemme virheitä. Tässä no, on, on ihan hyvä. fine. Ja se ihan fine, mä tiedän kuitenkin, että, että jos mä oon veikkausliigassa ja mä teen virheen kentällä, niin mä tiedän kuitenkin, että, että jos mä yleisesti ruvetaan kattoa, niin, niin, niin mä oon kuitenkin vähintään yhtä hyvin kuin ne. ainakin mun pitää olla vähintään yhtä hyvin kuin ne, hyvä kunne ne pelaajat, on. mä, mä pärjän ulkomaillakin suhteessa kivasti. Että, että, että, että, että en mä, en mä murehdi tällaisia niin, yhtä hyvä, kun pelaat, pelaat, ei pelaa mestarit ja liikaluotkovaiheet. Matti Jäksen joukkue pelaa. Tota, niin. Voidaan sanoa, että hyvällä lomaltu noin. saat vähintään samaa tasoa. Niin ja, virheet mä teen kuitenkin. Ja, ja, eikä siinä mitään. Se kuuluu peliin. Se kuuluu Se, kuulupeli. se tekee virhe. Pelaajat tekee jatkuvasti paljon enemmän virheitä kuin tuomarit Se on näin. Se on näin. Ja Kuopiossakin tätäkin pitäisi ymmärtää. <laughs> ei, kuopiolaiset ovat mukavia ja, ja on, mukavia ihmisiä. Mm. Mutta intohimoisiin? Yeah, se, on hyvä, juttu. se on, on hyvä se on hyvä. me tarvitaan vielä paljon enemmän suomalaisen jalkapalloon. Ei niin semmoista intohimoa, että se menee, se menee niin jossa kuten Kreikassa, Kreikassa tekee, mm. mutta, mutta sellaista hyvää hyvä intohimoa. Yksi mielenkiintoinen asia sun urassasi on se, että sulla on kuitenkin vast 40 vuotta ikää eli ainakin viisi vuotta huippuuraa jäljellä ulkomailla, jos kaikki menee niin suunnitellusti. Ja sä oot nyt päässyt tähän varryhmään. Sehän aiheutti heti Putins-foorumilla keskustelu siitä, että Jesrani on kuullut var -ryhmä. eli ehkä hän on jollain, jollain shortlistilla seuraavia em kisoihin mutta kerro vähän, mikä tämä varryhmä on? Miten monta teitä on siellä ja mikä sinne on niin tähtäimenä? No, tähtäimen on se, että sä et saa viheltää VAR-pelejä sä oot käynyt koulutukseen. Okei. Okay. Elikkä... Tästä lähtien saat sä et saa ennen kuin sä et käynyt sen koulutuksen. Mutta koulutuksen sä voit periaatteessa myös käydä siinä omassa maassa, eikä sanota vaikka Bundesliitassa on varkäytössä. niin silloin ne käy vaan edestakaisin UEFAssa näyttäytymässä ja, ja sitten se on siinä. Eli meitä oli nyt 17 rotomari ilman var varkokemusta. Ja me käytiin nyt kolme kertaa viikko, reenattiin sitä ja, ja nyt pitäisi vielä käydä Turkisvissiin. Oliko se nyt sitten huhtikuussa, näitä reissuja on ollut ihan jonkun aikaa, niin, niin, niin ei aina muistu mieleen viheltämässä pelin tai kaksi. Ja, ja silloin meidän, missä on varkäytössä, ja silloin pitäisi pitää leimapassille. Että että, että, että nyt, nyt saamme viheltää Peleä, missä on, on varri. Sun oma henkilökohtainen mielipide tästä varriksi. Se herättää paljon keskustelua ja on puolesta ja vastaan. Kerro sen sun omaa ajatuksesta niin tuomarin näkökulmasta. Että kummonen työväline tää on. Erinomainen. Ja mä oon eka, joka nostaa käden pystyyn, mä haupunin sitä helvettiin, kun se tuli ekaan kertaan. mä saan nyt tapettaa jalkapalloa, mut kyllä tämä on semmoinen henkilö meille, että alta poissa. Joku iso väärä päätös väärässä paikassa, se olisi voinut lopettaa erinomainen ura. Muistan Martin Hansson esimerkiksi, joka tiedi ja riipelas kädellä Irlantia vastaan ja Irlanti tippus Ranskaa. Ranskan kisoihin ja Martin hansa oli. Sen jälkeen nautti. nautti. Mm -hmm. Lopetti parin lopettiin Henning Chelsea-Barca ottelu parissa teki todella ison virheen, mm -hmm. mikä aiheutti sen, että joutui jahdatuksi Mikä ei ole missään nimessä oikein, mm -hmm. mutta se lopetti hänen uransa. Se ei, hänellä ei ollut edellytyksiä. Anders Anders hän lopetti uhkailuihin sen takia, kun teki pelissä ison virheen. Että tavallaan niin vähentää myös tätä häiriökäyttäytymistä. Mutta sitten sitä pitäisi osata käyttää oikein. Niin pitää. Niin, ja siihen pitää se tulla, se ohjaaja sanoo niin, että se on ainoastaan selvät suurin merkitykset virheet, mitä otetaan pois. Sitten mikä on selvä. Se ei riitä se, että sä teet väärää päätöstä, vaan pitää tehdä periaatteessa You want to get rid of the disaster Tämä, peli muuttavat, niin, peli muuttavat? Joo, no ei sitäkään. Jos se on pilkku, joka jää viheltämättä, niin se täytyy olla päivänselvä pilkku. Ja mikä mm. sitten on päivänselvä? Englantilaisen mielessä saattaa olla näin, kun taas italialaisen mielessä se on paljon vähempi se kunta, että, että sen takia me käydään myös kursseja nyt, että me mm. päästäisiin siihen yhteisymmärrykseen, mikä on ja mikä ei, mikä on varsinainen ja mikä ei ole vartta. Mutta kyllä tästä tulee menemään vielä aikaa ennen kuin me saa päästä hyvältä. Mun mielestä viime kisoitukattos, niin... Alkuhan se oli niin katastrofi. Se, se oli se, että niin ei, ei voinut vaimon sanoa, että tässä pelissä menee puolitoista tuntia, tässä tuntia tai kaksi tuntia. Siinä meni kolme tuntia, kun se oli käytössä. Mutta sitten kisojen loppukohde, kohden mun mielestä parani ja parani koko ajan. Ja, ja sitten ei edes huomannut kaikki kivaan päätöksiin, niin, edes koti niin, niin, että tuomarit rupesivat myös, että ei joka kerta mentykään sinne, ei, niin vaan niin, luotettiin se... siihen omaan päätöksenteko on niin, että et siis... Varrihan te ei yhtään päätöstä koskaan, se vaan ehdottaa ero että että menet Joo. ja mut hölmöhän sä jos sä, sä ero-tomarinen oot ja joku on kattonut videolta joku saman tason sanoi että mm. nyt sun tuli iso merkityksen virhe, että me katsoin, että ei mä, mä, mä, mä, mä näin itsehtäviin oikein. Tästä päästäänkin hyvin tällä viikolla En tiedä katsotko Tottenham-Chelsea-EFL eh. Cupin välierämatsi, mutta siinähän käy semmoinen tilanne, että liputti Paitsion, kane karkas kepaveti veti kaneen ehkä nurin. Joo, mä en, kyllä mä oon niin. niin, sehän vihretti paitsion. <köhö> Sit Tuomari jutteli, jutteli niin kuin, siis Mikin kanssa, se ei ees käynyt kattoo sitä videosa, kun jutteli Mikin kanssa, niin pelkästään siitä, mitä se sai korvana, niin se muutti sen paitsion on ja Kepa keltanen korvan. on käynyt? No. Siinä on käynyt niin, että avustava ei varma varmaan liputtanut heti sen paitsi, Vaan se liputti sen paitsion vasta sen jälkeen, kun veskari hyppäs eiks vaan? Sen Joo. jälkeen se nosti vipun, jonka jälkeen Michael Oliver oli tämä tuomari, viesi paitsion. Kyllä. Ja sitten hän sanoi, että se katka paitsio. jos ei tämä ole ja niin sitten tämä on pilkku, koska mä näin, että se on pilkku. Se on, se niin. Eli hän halusi varmistuksen sille, että oliko avustava oikeassa. Joo. Tai var, varka tuo, tätä joka tapauksessa. Niin. Ja sen takia se vihasi vasta sen niin. jälkeen kun se sen jalkoihin. Eli siinä tavallaan annetaan nyt, sit, kun ennen muutti tuomarin, Tuomari viivästetty viherrystä, se kattoo hetken ennen kuin viheltää, niin silloin sun tyhmi tyhmiä hyödyn takaisinvetoja ja sitten tavallaan sä et edelleenkin pelissä ja. sisällä. Sisällä, niin nyt se, nyt niin sit tavallaan se viivästy vihellys oli seuraavan tilanteen katsominen. Itse asiassa se oli viivästetty, joo, viivästetty liputus. Niin Viivästetty liputus joo, nimenomaan, to. ja sillä haettiin sama efekti, mikä on viivästy viheilyksellä. Eli näin hyvin todennäköisesti Noin. on, on totta, käynyt, ja se on ihan siis ohjeiden mukaisesti. Ja... Joo, siis se oli selvä pilkku, ei mitään. se si mitään. Ei, sittenhän sit ne myös tarkasti sen pilkun. Ja sitten ne totesi, että se pilkku ei ole. Aina, voi sanoa ainakaan täysin vääräksi. Niin. No pilkkuhan se oli. Ei se, oli, ei, oli. se ei, siis katta sanakaan. Mutta sitten, jos ei se ole paitsi jos se on pilkku, ää, ennen vaan nähdä tota olisi pois heti, jos se olisi ollut sitä, että se olisi niin, paitsi. Siis lippois niin, paitsi, ja sitten se olisi noussut, se olisi ollut paitsi jo, eikä ei oltaisi mietitty mitään muuta. Ette, että tavallaan niin kuin vaan... Mä itse olen ihan kuin sinäkin Mattias, niin voin sanoa ääneen sen, että mä oon vastustanut tämmösen teknologian tuomista jalkapalloa. Jalkapalloa. Mutta kyllä nyt esimerkiksi, HKI Malvio-teknologia, tuolla Englannin valiolihikassa niin olihan ihan järkyttävä isos roolissa Liverpoolin ja Manchester City välisessä kärkiottelussa 1,12 senttiä pallo oli vielä viivan päällä. Pelaa! Hmm. Hmm. Kuin, hmm. Moni, kuin moni avustava olisi siinä vaiheessa liputtanut, kun sä näet kaiken muun paitsi 1,12 senttiä sieltä tolpan Mä väitän, että hirveän moni ei olisi liputtanut, mutta se, että se olisi ollut 1, 1,2 senttiä niin, että se olisi ollut kokonaan sisäpuolella. Niin sitten kuka olisi puttanut. Niin tavallaan sun sun pitää, niin pitää se se on Se se askelo isompi hyväksy maa niinku se pelihaussa oli ihan erilainen. Niin jos se on aivaili matsi jos siitö maali hyväksi oli se oli tavallaan niinku se ja kyllä niin, teknologia auttaa meitä ja se, niin, se niin. kuin nopeasti se tuli. Niin, se, tuli. Se, se ei niinku tavallaan muuttanut sitä peli millain tavalla vaan se tilanne oli jo stadion keskenkutojan pystysnäyttämää. Niin pelaa, pelaa pelaa ei tullut ei tullut signaaliin niin. pelaa tonne. Se tulee kellonekin mihin tonne at on Eurooppa-liigassa on käytetty myös, äh, mutta täm, tämähän on mustavalkoinen tilanne, joko se on yli tai niin. sitten se ei ole yli mm. et no. Nyt, Sitten kun me lähdetään taklauksiin ja näin, niin, onko se tai eikö se ole, että et, mm. ne ei ole tulkinnanvaraisia, että onko se maalista ei, mm. et Sillaan, että se okay. Okay. No se ei ollut tulkinnanvarainen, kun sä heitti tuon Nyymanin pihalle Karsintaderpyssä 90 No ei ollut. <laughs> Siinä ei ollut mitään tulkittavasta, niin Arska päätti näyttää, että nyt voi ottaa punaisen kuin kaksi Mä En usko, että Ari itse tajus sen silloin, koska hän oli vähän hämmästynyt näköinen, mutta oli Kyllä mä, lu mä, lu mä luulen, että Arska on sitä mieltä ehkä itsekin, kun hän on nähnyt. En tiedä, en ole, en ole hänen kanssa jutellut asiasta sen jälkeen. Kyllä se on, t tiedän, jutellut muutamiin pelaajien kanssa, niin kysyin, minkä takia se menit noin tilanteeseen? Mä tajusin siinä vaiheessa tilanne oli ohi, että muin Joo, se saattaa olla juuri näin. Jo. Hei, nyt on tuomareiden kannalta aika tärkeä kausi menossa. Me puhutaan kotimaisia sarjoja pelkästään puhaltavista tuomareista. Sä tietysti jännität, jännität Eurooppa-liikan jatkopelejä ja näitä. Me toivotaan tietysti, että sinne tulee sulle pelejä, mutta hypätään nyt tähän kotimaan. Suomen CAP raiskattiin totaalisesti. Se ajatus tuhottiin, mutta siin luotiin. Veikkausliiga ja erotuomareille äärimmäisen hyvä harjoittelu Miten tärkeänä se näet niin teillekin Veikkausliiga varsinkin kokemattomille tuomareille tämän kapin tähän taudikauteen, missä on tullut niinku on tullut peli liigacupin tilalle. Erittäin tärkeänä. Ja varsinkin minä, ku on on kanssamalleinen erotuomari jos mä lähtisin, jos mä olisi peli nytten, mikä mu saattaa todellakin olla jos se Ei ei ei No niin. on no. Edellinen peli, niin marraskuun viimeinen, viimeinen kun mulla oli tsemppäri. Mä en olisi vietänyt mitään siinä välissä, niin olisahan se kauheelta. Nyt mä en saa pelin kaksi sinne ollen, niin, niin kyllä se on todella tärkeä. Kyllä tämä on eri kuin kyllä nä mm. kyllä nää on totisempia pelejä. Mm. Siitä Eurooppa niin, pelataan Eurooppaikasta. Niin, Eurooppaikasta pelataan he kahdesta puolesta sadasta eurosta. siitä no. tulee se 50 tonnia tulee pelkästä kapin voitosta. Ja, ja sitten siihen päälle ensi vuoden... Parista tonnia niin ekasta kierrosta. Se on iso raha joukkueelle. Se on joka seuralla. Katso Interin viimeaikainen viime niin se viime vuoden voitto tekee ihan hyvää niin, että no, todella rahallisesti. Et ne on niinku tärkeät juttuja seuroille. Se on tärkeä juttu niin pelaajille. Ne pääsee Eurooppaan edustamaan omaa seuraa. Mm. Totta kai ne haluavat voittaa ne. Vaikka siellä ehkä pelaakin kokeilukokompanoja, mutta ne pelaa. Totisia matseja. Mm. Ja se on aivan eri tilanne tuomarillekin lähteä siihen. On, on, on, on. on. Ja se, joo, kyllä se on eri viheltä, okay. no, on liikko, koska League kappi oli enemmän harjoitus, NS-harjoitussarja. No. NS no. Kyllä nämä on totisia pelejä. Okay. Okay. Nämä, nämä ei ei näy yhtä totisia ole osti, Veikkausliiga, ainakaan näy ovat mm. alku, al, alkupelit. Mutta sitten kun mennään jatkopeleihin, niin kyllä nämä on, sanotaan semifinalitkin jo, niin, niin okay. kyllä niissä mennään. No, kyllä se näkee niin tuossa, samat tuomarit, jotka puhaltaa mahdollisesti harjoitusmatsin talviaikaa ja sitten sama tuomari puhaltaa sarjamatsin, ihan tasosta hiippumat. Kyllä se näkee niinku ihan samalla tavalla kuin pelaajista ja No Ja jos just saa, entäs pelaajat ja, ja niin, Kyllä se suhtautuminen siihen peli on ihan erilainen. Ja sanotaan näin, että harjoituskauden monesti niin sekä tuomarille että pelaajille niin on paljon rennompi Tekeminen siinä suorituksessa, no. koska se tulos ei ole niin merkityksellinen. Sitten kun tulee ne viralliset ottelut, niin kyllä sen näkee, että se sama tuomari, joka on voinut heittää hyvää juttua ennen pelialkuun. alkua, niin onko sellaisia rauhanvaihtoehtoja no, Rauma Oli, oli yksi tapa tuota, vettelä. <laughs> se ei ollut tuomarin Ei Sori, tori, tori se otettiin. No, että tämän kutsun tuomariksi. <laughs> niin, ni, ni, <laughs> niin, ni, erotuomari henkilö. Se, se, niin se taisi olla tuo entinen liigatuomari, tämä. Rektori Eurajoelta. Se oli ihan hyvä tyyppi Matsi Hinnan. Niin lähdesmäki. lähdesmäki mm. nimenomaan. Se lopetti kokonaan nyt. Joo. Keskittyy Solibändi-liigaan. Joo, vissiin. Miikka Lihaltain no. sitäkin. No Tuomaruudesta siitä voisi tosi paljon, mutta me ollaan nyt jo käyty tosi paljon aikaa tähän. Ja se mikä tässä oli kiinnostaa tietysti niin sun, sun kokemukset, sun fiilikset. Fiilikset... Äh, ikinä ei tietystikään... Voisi sanoa nyt, että kuka on seuraava huipputuomari, joka Suomesta nousee. nousee mutta nyt on näkynyt selkeä trendi, että UEFA-listoille on nostettu aika nuoria tuomareita. Uusimpana FIFA-tuomarina Putiksen puolelle Oskari Hämäläinen, Hämäläinen tuli tälle kaudelle, kaudelle nyt. Niin onko sama trendi näkyvissä niin kuin tuolla muuten Euroopassa, että ne on niin nuoria tuomareita, joita nostetaan kansainvälisiin peleihin? Öö, kun tullaan pienemmästä maasta, niin kyllä. Ja kyllä se näin pitää olla, koska me kun tullaan Suomesta, ei mitään pois Veikkausliidasta, mä oon sanonut tätä sata kertaa ennenkin Veikkausliidasta, vaan mainittaa parempi sarja. Mä, mä oon sitä mieltä. mutta onhan se nyt hirveä ero, että vihelläksä Intervexu tai vihelläksä Manchester City-Liverpool päivittäin. Et kyllä sä ehkä voit nousta kolmeen vitosena, jos sä tulet mutta mut jos sä Suomesta, niin kyllä sun pitää olla 30 miinus ehkä, kolme kyyppiläruutta joo koska sä tarvitset ne muutaman vuoden, että sä kasvat sen eron, eron, eron kiinni. Er, er, er, Miten sä näet sitten, kun Suomessa on ollut, ollut ykkösessä, on ollut tuomareita Ruotsista ja Norjasta, Norjasta puoltamassa. Ainakin Laaksossa Jani on käynyt jossain Ruotsissa, jossa mä ihan väärin muistan jotain Alempi-Sarjan puolta, jotain muitakin tuomareita on käynyt niin kuin Ruotsissa, Norjassa. Miten iso rooli täällä tuomari tuomareiden kasvussa ja sit tavallaan niissä, että keitä sitten valitaan myöhemmin kansainväliseksi tuomareiksi? Kyllä mäkin itse itseasiassa käynyt joskus vuonna Papunaan käynyt Ruotsissa viheltämässä asiassa toi Jesper Blomqvist Muistatte semmosen vanhainen? Ha? Kemiistiika Ei Jesper Blomqvist, se ruotsalainen huippipelajan Vanhaan, se on Manussakin, eiks pelaa muunkin? Olisiko se pelannu jopa silloin Superetta, niin se oli jää siinä niin, niin tämä on semmoinen first step siihen kansainvälisyyttä. ja se on kyllä mun mielestä erinomaisen hieno, hieno tilaisuus meille et, et, et se, se, on, se on kyllä hyvä, hyvä semmoinen että sä, saat, saat, niin et sä, sä pääset vähän kokele sitä ja sittenhän nyt tämän UEFA on, on, on perustanut tämmöisen Eli ne kutsutaan nuori eroton haistelemaan sitä, sitä kansainvälisyyttä myös ja käyvät siellä Muutaman viikon kursseilla. Oskar jo on käynyt tätä, tätä polkua. Kyllä, mä näkisin, että, että nykyisin suomalainen erotuomari, kun hän nousee FIFA-listaan, niin hän on käynyt tämän Koreanoina Nyt tähän Hytiä jo on jo menossa sinne tänä keväänä. Mutta se Kore ei välttämättä tarkoita sitä, että pääsee koska Mä olen itse ainakin suomalaiset tuomarit, jotka on käynyt Korean. Korean omi Marko ei. esimerkiksi. Että ei noustu FIFA-listaan. Ja niin, ja, niin, tai ei noussut vielä Janahan on ihan nuorekko vielä. Ei sekin on sekin oli 3 on, se, on on se, niin jos mäkin on 40 niin. No on se, on se väkki se on Ja niin vaan tuntuu aina niin nuoret, koska niin nuorena poikana aloittanut akustin kiusaamisen tuolla kakkosessa. Ei, ei, ei, ei, ei mulko koska se sulla <lacht> on jo Se on se aina vaan tyken Ja, ja niin Jänni, jänni juttu, tosi tärkeitä varmasti nämä uue koko tavallaan jos miettii niin kuin niin, niin Kyllähän erotuomareiden polku, siinä vaikka se on tosi kilpailullista, kilpailustettiin, että vain yksi erotuomari on per ottelu, ottelu siellä kentällä, mutta se niin kuin, että aika hyväksytä polku on kuitenkin Suomessa tehty, että kun on varsinaisesta Suomesta ja Turun alueelta. Että täällähän ainakin on, mitä kehitetään tosi paljon. On koulutustilaisuuksia, saat palautetta matseista, sitten se, kun sä pääset sinne. Isommille apajaliiton, niin onhan liitollakin useita kolkia. Tehän toinen te että verrätte yhden viikon leirin ja kauden alkua, ja sitten voitte puhua tätä vuoden Veikka-Vikaaran tuomarit, ei ole, niin. mutta sanotaan jossain kakkosessa jo, niin kakkosessa on ennen kauden alkuun, sitten on kesäluksin yhden päivän päivän. Tota Et muuten ne on, sanotaan jossa Helsinki, Turku, niin, niin siinä on asiat hyvin, kaikki tiedetään, mutta sitten kun me mennään vähän ylemmäs ja, ja itään, niin. niin niin siinä on kyllä iso, iso savutta. Mä tein itse edes kakkosen kanssa töitä tässä parisen, kun mä olin palollitusduudis ja kehittäjänä. Silloin me yritettiin just, just Jouniyytien kanssa, niin, niin tehtiin semmoinen NS-päätös, että, että, että nyt ruvetaan vähän niin kuin katsomaan näitä muitakin, että me saadaan vähän tietotaitoa Kuopion ja, ja Rovaniemen ja Vaasan tuomareista myös. Kun, Siinä oli jätki, joka oli ollut 3-4-5 vuotta listoon ja kukaan ei oikein mitään, mitään. No, siellä nyt on vihäntä, niin on tärkeät, että ne tulee läheltä, että ei, ei tule liian kalliksi seuroille ja näin poispäin. Et, ja siitä saatu nyt juus Mikko esimerkiksi Vaasasta, niin, niin nousi ykkösen tänä vuonna. Että... Mikko on kuitenkin hyvä tyyppi. Me noustiin sama aikaan kakkosen Tuomareksi no, jo niin. aikoinaan. No, ja no. Hän puhasi tosi pitkään kakkosen, että ja. miettii, että no niin, jos mä nyt 2013 lopettaa mun kakkosen puhaltamisen. No. Et... Hän, var... niin, sin... hän oli silloin jo... Muutaman vuoden ollut. Niin, hän, on, hän oli pitkä. Niin, niin Oltaisimme 2010 vai 2009 molemmat noussimme silloin kakkosen tuomariksi, tosi pitkä. Se on, se on pitkä ollut. Hyvä erotuomari se on. on, niin, on siis. Mutta Se oli vähän niin kuin... Että ei, se oli, oli siinä Vaasassa ja kukaan ei oikein tiennyt. Ja. Oli ollut pitkään listalla ja, ja sitten se oli vähän ikää. Ne taas nostaa Kuopiosta että sen että miettiä, että siellähän Teemu Soini puhaltaa kaikki piirin pelit, kaikki liiton pelit ja aina pupsimasti sinä elentäne Itse asiassa niin Teemu Soini on yhdellä hyvän selvä hyvänellä erotuomarina. tuli satoa lopeta matsi täytyy jättää nämä viime kädessä, mutta hän ei ole lippu tuomarina. Ei ei enää. Ei, hän hän lopetti. Okei. Okay. Hän ei ole, Hän on jo vihalla kakkostenä, kakkosteena, siinä on Antton Mustonen ainakin on. Anttonkin ollut pitkään, se on 2009 jo ollut kakkosen tuomari. Onko? Että hän on tosi pitkä ollut kakkosessa, koska mä muistan Antonin mun ensimmäisestä kurssilta. No niin, hänetkin katsottiin viime tai vuonna. Kutsuttiin hänet jollekin viikon, viikon kurssille viheltämään. Miten teillä on? Mä en välttämättä ihan ö, tarkkaa fakta, onko täällä pohja, mutta mun käsitteksi Hollannissa, kun on ammattituomari tai pääsäädötuomari, mm. Niillä on vähän niin velvoti myös kerran viikossa käydä, jossain junnupeleistä, junnutteleista jotain muuta. Niin onko teillä tämmöistä? Ei, mutta eihän me ole ammattilaisiakaan. Joo. Ruotsissa ne on, kaikki vifi-ratuomarit ovat ammattilaisia. Se ei heitä mihinkään. Ne, ne tuomarit pistää. Ja sitten heillä on matchfeed päällä. Heillä on kuukausitiksi siitä, että he ovat erotuomareita. Mm. Tässä on yksi iso asia, mikä mahdollistaa sen, niin on ö, tämä veroveltimarkkinat, jotka mm. maksaa. Ruotsin kahdelle korkeammalle sarjatasolle, mitä se oli, 900 miljoonaa kruun, sponsorirahaa kymmenes vuodessa. Ja siihen kuuluu myös se, että se vuoksi tämä siellä puhutaan pikkusen eri summista, että kun siellä on kaksi korkeinta sarjatasoa yhdistetty klimppi. Mä voin kaivaa sen, tähän, tähän podcastiin, niin mä kaivan sen linkin siitä rahamäärästä, mikä ne Ruotsiin lykätään, niin pistän sen siihen tiedoksen niin päästä päästä lukee se ruotsin kyllä ja tästä päästään niin Aasisillan kautta Ruotsiin, mikä on niin kuin mielenkiintoinen asia mun mielestä, mun mielestä median näkökulmasta. Suomessahan erotuomarit on nyt alkanut olla enemmän mediassa läsnä, että on saatu kysyä joista isoista tuomioista. Ja, ja jopa Kupsin lehdissä tilaisuuksissa on joskus ollut paikan päällä kertomassa ratkaisuja. Ainakin tämä ää, nokialainen, joka harjoitteli puberkeikkoil ketteryyttä mikä on tämä johtamistaidon vertero Tero jotain. Niin Nieminen. Nieminen, joo. niin hän oli joskus ainakin... Se oli mun mielestä Nokialla tehnyt hommaa, siis siinä firmassa. Firmassa, firmassa. Ja. Ja. Niin. Mä olin 2011 katsoin Allsvenskan avauskierroksen Jöteborissa. Iekko Jöteborg vastaan Ödebrun Siku oli silloin valmentajana. Ja, ja Matsissa oli erotuomarina kaveri myös nimi Stålhanske varmaan? Stålhammar. Stålhammar. Radio Stolhammar. Joo, tuttu tuomari. tuomari nimenä. Niin hän oli tuomarina, 35 minuuttia jotain pelattu, Göteborg jätkä, kahden keltaisen suihkuun. Ödebrun voittaa sen matsin. Seuraava päivä Göteborg aluelehti, GP, Levikki, 400 000. Et ihan siis, isohko sanomalehti. Kahdeksan sivua juttuu pelkästään erotuomarista. Ja se alkoi siitä, että spekuloitin, että oliko erotuomari liian väsynyt, jonka takia hän antoi sen, keltaisen, sen toisen keltaisen kortin ja punaisen kortin. Eli, eli niin kuin siis käymys, kun hän oli puhaltanut edellisenä torstaina Eurooppa-liigaa, ollut viikonloppuna Ruotsin kapissa neljäntenä erotuomarina, ja sitten maanantaina puhalsi Alswelskan, että oliko erotuomari liian väsynyt. Miettikää, että kahdeksan sivu analysoitiin sitä erotuomaritoimintaa. Niin. Kaipaaks sä, että Suomessa media oikeasti analysoi sen vai onko tämä hyvä tai nyky, nykytrendi? No, jos joulupukkikin sun tunnistaa. Niin. Ei ainakaan suunta huonoa. Niin. En mä tiedä, onko mediaa riittävästi ammattitaitoa Suomessa. Tämä nyt vähän provosoi, niin. mutta mä oon ehkä sitä mieltä, että heillä ei ole riittävä ammattitaitoa, että he rupeaa ottamaan kantaa johonkin yksittäisiin tilanteisiin edes. Siihen mä se olisi mun mielestä hienoa että jos ne vois, jos ne kritisoi jonkun erotomaarin ne niin voisi soittaa siihen erotomaarille sitten ja kysyä mitä sä näet niin kysy sit... kommentit sen Niin että hei et, tämä tilanne että me nähdään sitä näin mitä sä näet itse. Niin niin niin. Tääns fiksu ottaisi jo hyvä jutunki. Niin, se olisi Se Täs, siis siis olisi journalist, niin, journalistisesti parempi artikkeli. Ja se antaisi yleisölle enemmän koska siinä on se Lehtimiehen oma näkemys ja sitten siinä on sit se tuomarin vastaus. Ja jos on fiksu lehtimies vielä, niin uskaltaa kirjoittaa niin, että näin mä näen tämän homman. Ja tosiaan on niinku tämä, mikä tuo tuli. Ja silti hän pystyy vielä puolustamaan sitä omaa. Sitten tavallaan mä niinku vähän allekirjoitan sama samaa juttua <tos> juttu, mitä Matteellakin on noista. Meillä ei ole Suomessa yhtään niin kovaa journalistia erotuomarihommissa, että olisi niinku tavallaan mahdollisuus EES antaa sitä vaikka palautetta. Niin ja lähtee haastaa. Niin ja lähtee haastaa. Mm. Tavallaan meillä on entisiä erotuomareita mediassa. Olen minäkin entinen erotuomari. Mä sain aina sääntökurs... siis kakkosen kursseilla, niin sain sääntökokeista täysiä pisteitä. Et eihän minun sääntötuntumus ollut huono. Se oli kentällä No niin, se oli ihan toinen <tuhun> Ehkä se näkyy. Ehkä se olisi ongelma. <tuhun> niin, ehkä se oli ongelma. Niin, mä ymmärsin ylpeyttä. Kyllä, mä ymmärsin ylpeyttä. Mutta se pointtina se, että en mä mun vanhoilla erotuomareilla Meriteillä voi lähteä haastaa nykypäivänä. No, voin mä niille sanoa katsomosta, että se oli aivan paska, mutta ei se niinku tarkoita mitään, koska sillä ei ole mitään painoarvoa. Mulle ei oo sitä kompetenssia. Meillä ei oo Suomen mediassa ihmistä, jolla olisi se kompetenssi lähteä haastaa yhtäkään erotuomariin. Ja mä oon siis oikeasti rehellistä mieltä. Mun mielestä pitäisi saada just niinku niitä artikkeleita, missä mietitään, että ehkä tämä oli huono ratkaisu. sit soitetaan tuomari ja soitetaan vaikka kehittäjälle ja sitten soitetaan myös sille pelaajalle, joka on kärsinyt siitä Jaa, Siihen voidaan ottaa valmentajien kanssa. Tavallaan, että valmenta, niin, sit niinku et et siitä tulisi niinku dialogi, ja sitten sitä kautta se artikkeli valmistuisi, niin se olisi niinku järkevää. Hmm, sitä, pitääkö sitä dialogi sitten käydä julkisesti? Se on sitten myös toinen kysymys. Ehkä meidän pitäisi käydä ne dialogit, joka tapauksessa valmentajat, pelaajat, erotuomain, me me ollaan, me, eh olla, siis, me, me istutaan KPIn kanssa, me ollaan yritetty istunut kerran vuodessa alas. Ja jutellaan ihan siis... Maasta ja paimasta ja kaikki sit välissä. Siis kyllä mä väitän, että myös sitä dialogia tarvitaan mediassa, ei niin paljon kuin Ruotsissa missä nimessä, missä dialogia tarvitaan, koska esimerkiksi se, että Laakso se Jani myönsi, että Kuliballille ei olisi pitänyt antaa kumpaakaan varoitusta silloin, kun pihalle Jani pelissä, mm. niin olihan se ulostulo mediassakin tärkeää niin me, me ei tarvi enää poimia sen jälkeen, mitkä oli seuraukset sille. Mut se, esimerkiksi se vapari, minkä hätillä käänsi Turussa aikoina, mm, se epäsuora no. vapaapotku, Muista, no. niin, Se on semmoinen tilanne, itse asiassa takattuva Jarivers istui, Oulfreer katsoa silloin, <laughs> niin hän oli ottanut avustavia ne Rotomaren kehittäjä. <laughs> niin, se sitä sitähän ei. Niin kun, Tavallaan koskaan avattu, mutta se meni väärin, mutta niinku puu, jäi puuttuu se dialogi, että et, et, et, miksi näin tapahtuu mm. ja, ja tavallaan, koska se oli niin päivä selvää, että et no. toinen ottaa väkisitteleen varoituksen ja sitten vaan pari kääntyy, hei. tehty mikä on avoin, niin, niin se, kun tiedät tuomarina, kuinka tykättyjä te olette, siellä vähintään, <laughs> vähintään 24 typpiä kentällä tai kentän laidalla, jotka tuota, ei teistä kauheasti tykkää jos tykkään no on hiljaa, niin täällä voitaisiin myös helpottaa monta kertaa varsinkin tuolla alemilla tasoilla Mut edelle ei saa mennä tarvitse mennä siihen että joku repäisee jotain eli se oli listolla Ni ihan täällä tähdä synnärin No niin kiitoksia jalkavista jatkoaan Hyvää synnytystä No niin onko mä vielä jotain? kamera käy ei mitään tässä